19 жовтня Минулої ночі я ходив на розвідку до стародавнього пасторату. Там були ознаки нещодавніх робіт, запахи свіжоспиленої деревини, фарби, гонту. Але садиба заставалася замкнутою, не згірше від єгипетської гробниці, і мені не вдалося зрозуміти, чи там хтось був. Я пішов додому, досі втішений, що більше не мушу тягати трупа. Вітер свистів і носив повз мене сухе листя. Збоку будиночку доброго доктора блискало. Те, що в колі, замість привітання, запропонувало мені французьку подалиху. Не сьогодні. Може, щось інше. Будь що. Мені за біса хочеться на волю. Вбивати, шарпати. Я раптом відчуваю приплив сил. Твій час прийде, запевнив я. Те, що в морській скрині продолубило дірочку спереду і утнулося в мене величезним жовтим оком. Але сиділо воно тихо. З жафи на горіщі чулося хрупіння. Я призупинився перед дзеркалом і перед покою. Його в'язні знов не плазували, а збилися в одну купку. Глянувши уважніше, я побачив, що вони розташувалися перед маленькою вадою скла, що і я досі не помічав. Невже вони навчилися робити такі дірки зі своєї тюрми до нашого виміру? Хоча вада була і замала, щоб стати йому великою великій пригоді, я поклав собі її пильнувати. Розбудили мене, долинувши з дороги перед будинком хрускотіння коліс, цокотіння копит і звуки кількох голосів, один із яких співав щось чужою мовою. Потягнувшись і, мимохідь, попивши води, я вийшов глянути, що діється. Був гарний свіжий сонячний ранок. Віяли вітерці, під лапами хрумтіли листя. Дорогою сунула валка возів, а з нею люди в строкатих хустках на головах – Підперезані широкими поясами, хто напередку, хто верхи, і всі як один цигани. Прямували вони в бік телбетового будинку, мабуть, на одну з пусток між нами і містом. Доброго ранку, нюху. почулося з придорожніх бур'янів. Я підійшов і розглянувся. Доброго вапнюго, привітався я, побачивши там його темне звивисте тіло. Як маєш? Гаразд, набагато ліпше, ніж тоді. Дякую за порану. Нема за що. Повзеш кудись конкретно? Власне, за циганами. Але вже досить. Згодом ми почуємо, де вони отаборяться. Гадаєш, вони зупиняться десь тут? Без сумніву. Ми вже давненько їх сподіваємося. Он як? І що в них особливого? Ну, та всі вже знають, що грав тут, тому я зайвого не викажу. Мій господар довго був у Східній Європі, де дещо дізнався про графові звички. У подорожах його часто супроводжує циганський табір. Растово вважає, що граф прибув сюди похабцем, щойно дізнався, де буде осередок, а тоді вже послав по свій табір. І яка ж тут їхня роль? Тепер, коли місяць помер і сила прибуває, стає небезпечніше». Якщо тільки граф не влаштував собі ще кілька помешкань, то всі вже наче знають, де його шукати. Отже хтось із спаркановим кілком вирішив, що гра без графа буде ліпшою, може позбавити його права на участь. Він напевно бажає, щоб цигани охороняли його вдень. Боги милосердні, сказав я, що? Я й не подумав, що в гравця може бути понад одне помешкання. Ти хоч розумієш, як це впливає на схему? Прокляття, Щойно збагнув. Кепсько. Якщо в нього є запасна могила чи дві, це зводить на нівець усі розрахунки. Добре, що ти подумав. Але що нам робити?» «Мій перший порив був не ділитися цим», – сказав я. «Але я усвідомив, що тут необхідна співпраця. Мусимо складати розклад і щоночі стежити, як він прилітає і відлітає». Якщо він таки має іншу схованку, інші схованки. Треба їх знайти. Може простіше його кілком проштрикнути. Задача залишилася б нерозв'язана, навіть ускладнилася б. А що, як він твій союзник? Чи мій? Така жертва може вплинути на результат. Правда, правда. Хотів би я знати, на якому ти боці. Не певний, що це вже доречно. Незнання може поліпшити нашу співпрацю. «Співпрацю. Ти про пропильнування за розкладом?» «Щодо нас з тобою я мав на думці дещо більше. Маєш трохи часу?» «То що у тебе на думці?» «Мушу трохи поділитися з тобою результатами своїх розрахунків, але це не страшно. Растов, запевне, уже сам де сьогодні дійшов». «То у вашій парі обчислювач ти?» «Точно. Отже, пропоную таке. Я тобі щось скажу...» Відтак ми рушимо це перевірити. Хоч би що ми знайшли, з цього ми дещо дізнаємося. І воно посуне нас трохи далі. Звісно, я згоден. Добре. Мої розрахунки показують, що один із ймовірних центрів прояву – руїни церкві біля схованки графа. Не знаю, випадковий збіг чи ні. Хай там як, це означає, що перевірити те місце ми можемо лише в день. І бажано просто зараз, бо вже скоро там вартуватимуть цигани. Що саме ти хочеш перевірити? Хочу, щоб ти спустився туди і поглянув, чи досить залишилося від того місця, щоб воно могло стати осередком події. Я не протиснуся в отвір. Чатуватиму нагорі, попереджу, якщо хтось з'явиться. «Зроблю!» – просичав він. Рушаймо. Так ми й зробили. І постався на ну, до цього творчого. Якщо там затісно, але кілька осіб з кайлами і лопатами легко можуть це виправити, дай знати. Це означає, що Ларі Телбот у грі? Неважливо, сказав я. Це просто одне з можливих місць. А інші де? Не будь житнюгою, відрізав я. Ми проминули ліс. На Галявані не було ні циган, нікого, що. З першого глянь крипту, сказав я. Через тебе я засумнівався, чи й досі він нею користується. Вапнюга заповз у отвір, трохи згодом виповз і доповів. Він там, і голка теж, обоє сплять. Добре, гаразд, тепер церква. Я ходив туди-сюди, нюхав вітерці, дивився на дерева. Нікого поруч не було, ніхто не наближався. За деякий час вапнюга виліз. Ні, відзвитував він. Цілковита руїна, засипана землею з камінням. Нічого не лишилося, довелося б вибудовувати заново. Я підійшов до отвору і заліз туди, скільки міг. Він швидко звужувався, аж до розколени, у якої змій залазив. Як глибоко ти заліз у розколену? Футів на десять. Від неї є два відгалузки, обидва ще коротші. Я повірив йому, бо це було правдоподібно. «Що це означає?» – спитав змій. «Це не тут», – відповів я. «Де ж тоді?» Я швидко подумав. Не хотілося виказувати щось конкуренту, але в цьому випадку один істинний факт міг би збити змія з бантелику. Факт, що його він і так рано чи пізно дізнався б. Я вибрався з отвору, повернувся до лісу. «Вікарі Робертс», – повів я, добре замовскувався під фанатичного церковника. «Що це означає?» «Він у грі». «Жартуєш?» «Ні». Він править у пивничі служби древнім богам, просто в церкві. Вікарій? Перевір сам. Як це впливає на схему? За моїми розрахунками, якщо включити до них вікарія і відкинути Ларі Телбута, центр схеми припадає на дім Робертса і церкву. Звісно, це не остаточний результат. Ану, графко, чує. Але наразі виходить так. Вікарій, повторив він. Ми заглибилися в ліс. «Отже», – сказав Вапнюга трохи по тому, – «якщо граф має запасну домівку чи й дві, треба з'ясувати, улаштував він їх до смерті місяця чи після». «Так», – погодився я, – «це був момент фіксації. Смерть, переміщення, вибуття з гри». У це все змінювало становище тільки до цього часу. Після ми могли досхочу вбивати одне одного чи переселятися, не порушуючи геометричних взаємозв'язків. Якби ж можна було розбалакати голку, ми б могли дізнатися. Хм", відказав Вапнюга. Ідучи поміж віття, я зненацька подумав, а ну як я помилився і щойно виказав правдиву інформацію. Але мені здавалося, що вага присутності Ларі... Та вміння перечувати, про яке він згадував, робили його вплив на гру за великим, щоб ним можна було знехтувати як гравцем. Байдуже, чи збирав він інгредієнти та снував бойові вроки, оборонні чари, відчиняльні або зачиняльні закляття чи ні. З ним і вікарієм центр припадав на старий пасторат, а не церкву. А та не раз перебудована садиба, схоже, була досить давня, щоб десь у ній могла ховатися каплиця чи хоча б її рештки. Та й викрити вікарія було не зле. Дізнавшись про його участь, інші заходяться плутати йому карти. «То як щодо нагляду за прильотом-відльотом графа?» – запитав я. «Почекаємо із цим нюху», – просичав змій. «Поки що нема потреби вплутувати це інших. Маю набагато ліпшу ідею щодо того, як дізнатися про графові справуночки». «Навіть коли тут цигани, навіть так». «Що в тебе на думці?» «Дозволь мені, самотужки, позайматися цим день-два. Обіцяю, потім я з тобою поділюся. Власне, це було б добре. Гадаю, ти ліпший обчислювач, ніж Растов. Гаразд, почекаємо. Ми розлучилися на узліссі, Він ліворуч, я праворуч. Прийшовши додому, я зробив швидкий обхід. Переконався, що все гаразд, і знову рушив на двір». Вистежити циган було просто, адже вони трималися дороги, аж поки не наблизилися до місця призначення. Це було поле поблизу Ларинського будинку. Я присобачився в засідку на годину чи дві, пильнуючи табір. Нічого корисного я так і не дізнався, але видовище було колоритне. Потім із дороги почулися звуки, і я зосередився на них. Наближався старомодний екіпаж, запряжений двома втомленими на вигляд кіньми. Я спершу подумав не зважати, аж тут він уповільнився та звернув до Телбота. Телбута. Вилізшись своєї засідки в кущах, я перебіг туди саме вчасно, щоби побачити, як кучер допомагає зійти літній жінці. Я підкрався з навітряного боку, проминувши кілька стерезних дерев. Пані, спираючись на ціпок з чорного дерева, підійшла до парадних дверей Ларі та грюкнула в них дверним молоточком. Невдовзі Ларі відчинив, і вони обмінялися кількома словами. Через вітер я нічого не почув, але він майже одразу відступив, а вона увійшла. Дивина та й годі. Я зайшов ззаду, позазирав у вікна. Вони бесідували у вітальні. За деякий час Ларі встав, ненадовго вийшов і повернувся з тацею, несучи на ній карафу і пару склянок. Він розлив напій, і вони заговорили далі, посьорбуючи Херес. Це тривало щонайменше півгодини. Зрештою, обоє підвелися і вийшли з кімнати. І я помчав навколо будинку, знову зазираючи у вікна. Аж ось я побачив в їх освітлені згори кімнати, що правила йому за оранжерею. Вони жваво обговорювали щось, часто жестикулюючи напрямку рослин. Це тривало ледь не годину. Тоді вони пішли до вітальні, де випили ще Хересу, та знову довго розмовляли. Тоді покликали кучера. Ларі навантажив його живцями рослин, провів обох до екіпажа і сердечно попрощався з гостею. Я розривався. Побігти за екіпажем чи негайно підійти до Ларі. Слухаючи щораз далі торохтіння коліс, я зрозумів, що не втримаюся, хоча це, мабуть, і дурниця. Говорити з, Бо, з Джеком я можу тільки впродовж години після півночі. Підбігши до Телботи, я спитав. «Що це то це... за пані?» Він усміхнувся. «Привіт, Нюху. Як воно?» Я повторив запитання в надії, що псячий дух уможливлює цілодобове розуміння. Мила жіночка, відказав він, звуть її Лінда Ендербі, удова офіцера, який загинув під час заколоту в Індії. Повстання Сипанів 1857 року. Він недавно живе зі своїм слугою по сусідству у колишньому пастораті, що його вона відремонтувала. Місто для неї вже трохи за дороге й аж надто метушливе. Це був просто візит у вічливості, знайомство із сусідом, і вона поділяє мою пристрасть до ботаніки. Ми з нею добряче поговорили про дводольня. «Он як?» – відказав я, упорядковуючи думки. «Я саме стежив за циганами, коли вона з'явилася. Гадаю, можна припустити, що цими днями всі події так чи інакше стосуються гри». «Цигани, напевне, мають до гри якийсь стосунок», – сказав він. «Ми з ними давні знайомі». «Чув я, що вони якось пов'язані з графом». «Не без цього. Невдовзі треба це дослідити». «Я вже і затурбувався за тебе», – щиро мовив я. «Хибна тривога, нюху. Вона розумна і дуже приємна жінка. Зайдеш?» «Я скуштував Яловичину, яка може тобі...» «Ні, спасибі», – відмовився я. «Маю владнати деякі справи. Ще раз дякую за ту нічну допомогу». Він усміхнувся. «Нема за що, правда. Побачимось», – сказав він, повертаючись до будинку. «Так». Спровокла, йдучи назад, я міркував. Я ж був ловив їхні запахи, поки спостерігав, тому знав, Лінда Ендербій та її слуга – це великий детектив і його помічник. Літали листочки. Я зловив один зубами, туди виплюнув. Хода моя швидшила. Уже десь біля дому я почув тихесеньке нявчання з поля через дорогу. «Сіренька!» — запитав я. — Так. — Добре, саме хотів побалакати. — Який збіг? — сказала кішка. Я повернувся і пішов на поле. Вона стояла там, де колись знайшлося тіло. — Про що мова? — спитав я її. — Вирішила не морочити тобі голову, — пішла киця по водицю, як казав Маккеб. — Он як, і? — Подумала, тобі варто знати, коли вікарій напочував шукачів, він насамперед привів їх саме сюди. — Он як? — Так. Він, мабуть, знав, що тіло тут. Він хотів, щоб вони його знайшли, хотів, щоб запідозрили передусім Джека. Як цікаво. Але як він міг знати, якщо сам його тут не залишив, чи не був спільником? Нюху за цим стоїть вікарій. Дякую. Прошу. Я розповів їй, де цигани. Вона вже бачила їхній проїзд, тому я повідомив її ще про нову сусідку на ім'я Лінда Ендербі, яка оце заходила була до Ларі. Так, ми вже знайомі. Вона і до хазяйки заходила. Геті її зачарувала. у них спільний інтерес до зілля і вишуканого куховарства. Джил любить куховарити? Так. Заходь якось, я влаштую тобі дегустацію. Залюбки, я, власне, і хотів так зайти до тебе пізніше. Потрібна твоя допомога в розслідуванні. Чого саме? Потребуючи її допомоги, я мусив сказати правду. Отже, я поділився з нею умовиводами що я їх зробив у колі позначених сечею каменів на пагорбі. Розповів я їй і про сьогоднішні пригоди з вопнюгою, про його міркування щодо циган, про інші факти щодо вікаря та про свої висновки щодо пастерської садиби. Сказав усе за винятком того, що в тій садибі хазяйнує великий детектив, який саме приїхав до нас. Промовчав я й за те, що можу говорити з Ларі Телботом у будь-який час доби. «Тієї ночі я помітив розбите підвальне вікно», – провадив я. Досить великий, щоб через нього могла пролізти кішка. Ти хочеш, щоб я залізла і глянула, чи є там каплиця? Так. Та звісно, мені ж це теж треба знати. Коли, Коли... по тебе зайти? Щойно смеркне. Потім я трохи погуляв, даючи лад думкам. Мене занесло до церкви, зі шпіля на мене витріщалася велика біла ворона з рожевими очима. Обійшовши для годиці довкола будівлі, я побачив, що біля чорного входу годує коней огрядний кучер. Линда Эндерби самое навидовала викария